היפופוטן! תלמידים יקרים, לפני סוף הסיור נבצע כאן בכיתה הדלקה של ינר חנוכה. בבקשה, יורמי, תקרא את הברכה כלשונה. אה... ברוך אתה, יובה. מה, מה אתה צריך? מי זה? מי אמר את זה? אני, כאן, בתוך הרשם. קראתם בשמי המפורש, אז באתי. אתה... כן. קראי לי אלוהים, גוד או גדי. יאי, בקיצור. למה ירדת אלינו? קראתם לי, לא? אז באתי. טוב, אם אני כבר פה, אמרתי, למה לא אשב קצת בכיתה, נרגיש את האווירה? הייתם באמצע משהו, אה? תמשיכו, תמשיכו. אדוני, בדיוק עמדנו להדליק נר של חנוכה, אולי תחפוץ אתה להדליק את הנר? אה... בכיף. אז איפה זה? אתה צריך מצית? לא, אני מדליק עם העיניים. ברוך אני, אלוהינו שאני מקדש במצוותיי וציוויתי את עצמי להדליק נר של חנוכה תגידו אמן עכשיו אמן! אין בעד מה אסור להפסקה, בזהירות לא לדחוף, לא לדחוף אה, זוז מפה! אך, לא בניתוח ארור תהיה יש מבחן היום בתנ״ך, בטח תוציא מה? מבחן? שאני אשמור? אני לא זוכר כלום. פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס מתכנן להעתיק, אה? אוי, המורה. תוך דקה. אני רוצה אותך במשרד המנהל. אני כבר שם, המורה. אני נמצא הרי בכל מקום. <laughs> חכם ליד החברים שלך. טוב עכשיו מאה פעם, יותר לא אתחצף. הנה, רשמתי, המורה. עוד משהו? אני לא רוצה להתרפרב, אבל אני בראתי פה הכל, המורה. אתה תנקה את כל החצר. נקי, המורה. ועכשיו תנקה לי את הבית. נקי, נקי. המורה. ועכשיו אני רוצה עדר של כבשים שתביא לפה הם כבר פה, המורה אני רוצה שתרחיק את הכבש הזה ממני שלא יאכל לי את התיק הוא אכל כבר, המורה יש לי ציסטה בגף אני רוצה שתרפא לי אותה אין לך ציסטה בגם, המורה אני רוצה עכשיו שתוריד לי את הגיבנת הזאת שמציגה לי כל החיים אין, אין לך גיבנת, המורה אני רוצה שתראה לילדים מה פלישתים עשו לנו, תראה להם אם את לא שמה לב, את דוקפת בפלישתים אני רוצה שתסיים את הקטע הזה! הפלשטיין יסיים אותו. היפופוטם! שתיים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם.